Gospodar u zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodaru u neba, malo nas na seđdu pada.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 Tužna lica, plačne oči, ruke prebade, uvižu, doveri ljudi ovog grada,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 jesle su do drugog hadisa U kome stoji sljedeće Ana Aisha ta radijallahu anha an al-Hadis ibn Isham radijallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa Ya Rasulullah kayfa yatik al-wahy Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد عيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عيشة رضي الله عنها وَرَأَىٰ كَذَرَأَيْتُهُ يَنْسَرُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا رَنَسَ النَّدِي حَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَائِرَ دَيَّ حَارِسُ بْنُ هِشَامٍ رَأَى أَوْلَسُ بِيْتَوُّ بُلْسَانِكَ Kako ti dolazi objava? Pa on rekao Ponekada mi dođe poput zvona To mi je najteže. A onda se to odmah ne od mene A ja potpuno razumijem i shvatim šta mi, šta mi je rečeno A ponekada dođe melek u liku čovjeka i razgovara sa mnom. Također razumijem šta mi govori. A iša radijalnaho anha je dodala na to ja sam ga vidjela kada mu se spušta objava u jako hladnom danu i kada prestane objava niz čelomu lije znoje. To je hadis o kojem govorimo danas. A iša radijallahu ane, Ebu Bekravak Či, poslanikova supruga, jedna od najučenijih žena ovog umeta, udala se za poslanika, salallahu arheja seleme, jako mlada i živjela je do 18. godine s njim, Kada je poslanik, salallahu arheja seleme, preselio ona je imala 18 godina. Naravno, žena mu poslanika sallallahu alejhi ve bila je zabranjeno udavati se posle njegove smrti. I zato se one nazivaju majkama vernika, majke vernika zato što ispoštovanje prema poslaniku sallallahu alejhi ve ni jedna od njih se nije imala pravo udati. Posle toga poslanik je umro kada je imala 18 godina, a živjela je do 63. godine radijallahu I prenosila je hadis Allahovog poslanika, s.a.v. Postoje posebne knjige u kojima su učenjaci sabrali fetve Aisha, radijallahu anha, drugim ashabima, između ostalogomeru pa i brojnim drugim koji su došli pitali nju za neka pitanja, a ona im je odgovorila. Pa postoje posebne knjige kojima se Iša radijallahu anha razilazi i sa ostalim ashabima drugim koji su prenjeli neke druge hadise, a ona ih prenjena drugačije itd. Nekada bude u pravu, nekada ne, ali to je predmet analize naravno. U ovom slučaju kaže ona da je Al-Harith ibn Iša, to je Abu Sufjanov brat koji je primio islam prilikom osvojenja Mekke, znači 8 iđevske godine i računa se da jedu voshave koji su dobri, poznati po dobru i hajru. Poginuo je kao šehid u osvajanj šama, tada u to vrijeme. I on je pitao predoznalost svjednika, nesumljajući, kao što Ibrahim ali se nam je pitao, recimo, Erini i Ketetuhil Meuta, Ja rabbi pokaži mi kako oživljavaš urne. Kale volam toh Allah njemu reče, zar ti to ne vjerujš? Kale velav rakiljat me inna Ne nije to, vjerujem naravno, nego da postigne još veći stepen smirenosti srca u ono što vjeruje inače. Jer kad vjeruješ u nešto, pa se ono još dogodi, to je šta? povećanje imana, naravno je povećanje objeđenja, ali ne i sumin. Ovaj Asharap, radijel Allahu Anhu, pitao ga je Allahu poslaniče kako ti dolazi objava? Ovde se ne mislim samo na kulean. Ovde podobio. Ovde se misli na dolazak Meleka Džibrejva bilo kojim povodom. Dešavalo se nekad da Dževrajl Ali Eselam dolazi i donese dio ajta ili dio, neke, dio nekog propisa koji nije ukoj recimo muslim u muslimu u Sahihu stoji da je poslanik sa lalaha redio se nam upitan šta kažiš za čovjeka koji pogine kao še i na lalahu to će mu biti opušteni si gdje si kaže hoće pa se čovjek okrenuo pače će poslanika pozvao. kako si rekao kaže tako i tako kaže hoće osim duga Sad mi je Đebrajl došao i rekao to. Znači, taj dodatak je donio Đebrajl, ali tada u tom trenutu. Znači, pod ovom objavom ne misli se samo na Kur'an, nego na Kur'an i na svaku drugu vrstu objave. Dolazak Đebrajl, ali U ovom hadimstvu, poslali sam Allah, ali i se nam spomenuo je dvije, dva načina objave kako su mu dolazila, najteži i najlakši. Znači, da prihvatanje same objave bilo je jako teško za poslanika, salallahu alayhi veselem, fizički napod. To razumimo iz ovog hadis. Ponekad mi doći kao kad zvona zvone. Učenjaci ovdje kažu moguće da se tu radi o glasu meleka. I to je najtežiji način poslaniku, salallahu alayhi veselem, bilo da prihvata objavu tako, jer teško, mu je, teško je bilo čovjek u ljudskom biću prihvatiti glasom meleka njegove prirode kada dođe Džibrajl pa mu govori taj njegov glas kao da je zvon dok drugi kažu moguće da se tu misli na krila meleci kada, kada udaraju krilima njihova krila zvone poput zvona odnosno kako to opisuju kao kad se lanac baci na kamen pa ono on zveči zveckan. Bilo jedno ili drugo poslanih sallallahu alayhi wa sallam kada dođe mu taj objavar na takav način posle toga potpuno razumije što mu je Melek rekao. Svejedna da se radilo u Koranu, u koranskim koji su gdje staviti jer kad dođe Koran bude objavljena poslaniku sallallahu alayhi wa sallam gdje će staviti na koje mjesto u koju suru, pod kojim brojem i tako Sve to poslanik sallallahu ar iha seleme potpuno razumije nakon što se melek udaljiva A drugi način koji je spomenuo to su kada melek dođe u linku čovjeka. I to mu je bio najlakši način. Zašto su mu ta ta dva načina, jedan lakši i jedan teži? Zato što je poslanik sallallahu ar iha selem, kako kaže učinjaci, u prvom slučaju melek mu je dolazio I je od njega to duhovnu prisubnost, dolazila direktno na dušu, što je teže za ljudsko biće. Jer čovjek je sasvoj duše i tijela. I kad mu dođe melek u njegovom izvodnom obliku, duhovnom, i na dušu direktno, to bude teže za čovjeka. A kada mu dođe u liku čovjeka u tijelesnom obliku i razgovara s njim, naravno da je to lakše za čovjeka da prihvati kako meleci mogu da se četvaraju u čovjeku? Čovjek. Lema je ovdje mnogo raspravljala oko toga kako se to događa. Da li se to uopšte događa ili to je samo privit? Pa jedni od jedni kažu, nijedno živo biće ne može promijeniti suštinu svoga postojanja, svog tijela. Nego se jednostavno dogodi da u tom trenutku ima postoji prikaz tom čovjeku da je on u tom obliku ali on je u svom obliku kao recimo bez poređenja sa ovim naravno sihirbazi kad neke stvari kad su mu savu donijeli one, one kanape pa su oni činili kao zmije da li su ti kanape špagovi koji su vam donijeli bili zmije pretvorili se u zmije nisu nego je samo pred očima ljudi bila ta slika zato da što vam kaže u Va seharu aj, i oni začaraše ljudske oči E tako je ovdje, menak je usumni, i komeđutim, onaj ko vi sjedi s njim, konkretno ovdje poslanik sa vallaha, vidi tu sliku i lakše mu je komunicirati na takav način. A iša radijalavana nakon ovoga dodaje kao potvrdu na ovo što je prenio ovaj ashab, da ga je ona viđela kada mu dolazi objava u jako hladnom danu, Znači, jako hladni, pogotovo pustinske zime i hladnoće znaju biti jako, jako žestoke. A kada prestane, poslaniku Salalaho Areji u Srnom curi znovu Što znači da je izdržao jako veliki napor u na domovskom tijelu. Salalaho Arejih i gosana. Mi, naravno, iz ovog hadisa zaključujemo sljedeći. Prvo, objela nije ograničena samo na Kur'an. I dio sunneta je objela. Naime, u Lema se razilazi da li je cijel, da li u sunnetu postoji nešto što je poslanikovi štihad? Znate šta je štihad? Ne štihad znači to je razmišljanje, mišljenje određeno po nekim pitanjima, da li u sunnitu postoje takva razmišljanja poslanika sallallahu reksalne, pa je rekao nešto u osnovu nekog zakučka, ajta i tako dalje, ili je cijeli sumnet objava, poslanik je govorio samo ono što mu Džabraev kaže, s tim što je dio te objave Kur'an, Allahove riječi kako jesu, a drugi dio to je sumnet koji je tumačenje toga praktično što je rečeno u Najbliže mišljenje ispravnosti, Allah najbolje zna, je da dio sunneta je objavav došao. A ima i poslanikov i čtihada po određenim pitanjima, koji je Allah Jurašanu ponekad kritikovao i osporio mu i čtihad, a ponekad odobrio. Ali sve to spada u propise, ono što je odobreno. Naprimjer, Allah Đeležanovi je kritikalo oposlanika kad se okrenuo od onog slijepca i okrenuo se bogatima, time, rekamo, abe se va se i okrenuo se zato što mu je slijepac dašao. A poslanik je tada razgovarao sa ljudima koji su nevjernici, koji su važni da primi Islam, a dolazi mu čovjek koji je već musliman kome može odgovoriti kasnije. Međutim, Aladžal žena je rekao, ne, je prečin da se njim odgovori na to pitanje koje došo došlo od tih koji su oholi i koji ne žele da prihvate objav i slično. U hadisu su spomenuta dva načina dolaska objave. Ali nisu jedini. Postoji nekoliko načina dolaska objave koji su spomenuti u drugim Predajama. između ostalog san snovi poslanika su šta? objavani između ostalok najpoznatija objava u vidu sna došla je kome? i bravim ali je da mora zaklati svoga sina Ismaila kao kurban, je li tako? ta objava mu nije došla putem menaka razviđu, nego je usnijel san. Znači, snovi. I svi snovi poslanika su istina i objava. Dalje, dolazili su nekada i drugi menaci, kao što je i na početku objava i poslanika sa Srbom. Dalje je bilo jedna dahnuće. dali razgovor direktno bez posrednika, Spominju neki učenjaci 46 načina dolaska objave. 46 načina objave. Interesantno je, kaže ovdje autor za ovaj objav, hadise, da su svi prenosilaci iz Medine. U lancu prenosilaca ima dva tabina i sve moguće načine prenošenja. Znači i par i Alana i tahdith i tako da. Hadis bilježi imam muslim u svom sahiru, što znači da je hadis mutafakulani. Allahu aštad radiju, Allahu alamu sallallahu ala nabijina mohammeda. Gospodar u zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodar u zemlje neba, malo nas na seđu pada. je ostario, ali nije zapamtio da insan sretan bio kad je islam ostavio. Tužna lica, plačne oči, ruke prema ne budižu. Dobri ljudi ovog grada znaju da je